Не заважали один одному. Так я думав. Але коли її ми втратили, і не стало, мені жахливо захотілося її мовчазного тепла. Виявилося, що я міг годину курити на кухні, не вибиратися в море на добу, тільки тому, що знав, вона сидить за своїм столом і щось пише на комп'ютері. Життя Майкла, як море під час відпливу, під кочей хвилі. Далі й далі. І згодом ти завважуєш, що залишаєшся на березі геть один. Ед мав рацію. І я просто не знав, що йому відповісти. Але ти тут у себе вдома, Еде, нарешті сказав я, він посміхнувся. Я вдома, а Марія Депінта любить тебе, чужинця. Виглядає, що забратися потрібно мені. Найсмічніше. Я вже звик бути зайвим, Мене навіть акули не жерви. Ти філософ, Майкл. А філософи не мають батьківщини, Вони скрізь, свої і завжди чужі. Таким ти народився. Я задумався. Я не був упевнений у його правоті, Знав інше. Я нічого не хотів, Нічого не міг втратити. Мені було добре знайоме те відчуття, залишитися на березі у повній самотності. Я сказав йому про це. Але як ти будеш жити потім? У Мене, принаймні, є спогади. Жити з ними нелегко, але вони необхідні. Ти на березі залишився зі своєї волі. Я не мав що сказати, і так вирішив змінити тему. Ти ще не відмовився від Веремії зі своїм соколом. Очі Еда Затуманені вином одразу засяяли знайомим мені гарячковим близьком Звісно ні, я вже маю план будинку я Відчуваю, що безпроводно обійтися Поглянь Він розгорнув передо мною аркуш паперу з кресленням Титяючи в нього зубочисткою Тут спить старий кретієн Це його спальня Азав і соколом у протилежному кінці «Двері наш, як ти знаєш, не замикаються навіть на ніч. Закрадуся туди, візьму пробу і піду. Відуган не прокинеться. Але коли моя гіпотеза підтвердиться, цьому ветхому дурнові буде непереливким. А якщо він все-таки прокинеться? Це навряд. Я надіслав йому кошика з його улюбленим К'янті. Буде спати, як дитина, не сумнівайся. Ходімо зі мною, Майкле». Тоді частина винагороди за знахідку дістанеться тобі. Купимо нову яхту, будемо Борознити моря. Знаєш, старий, мені здається, не такий то дурний, але я вже наблукався світом. Мені б навпаки закинути кітву. Це правильно, зводився Ед. Я би теж подумав про тиху гавань. Ми ще трохи посиділи у Альванетту може годину, а то й більше, і навіть заспівав Едові кілька українських пісень. А потім мені захотілося побачити Марію Депінта, Пінта. Мало, далеко за північ сьогоднішній день тривав дуже довго і ніяк не хотів закінчуватися. «Ходімо, друзяко», – сказав я. «То ти не підеш зі мною у будинок ретєна? Принаймні не зараз. Мені завтра, вірніше вже сьогодні, рано вставати». «Гаразд, ти романтик!» «Ти, старий пеньок!» Ед заледве піднявся за столу обома ручицьками поплескав мене по плечах. «Але ти все одно славний хлопець! Вітай від мене Марію Депінта! І не забудь нарвати їй квітів, хоча їх тут на каменях дуже мало!» Ми, розпрощавшись, пішли, і спина Еда щезла у темряві в що вів до моря. Тоді я не міг знати що бачу його восстаннє. Я вийшов на центральну вулицю. Це було як учора, як позавчора, як сто днів тому. Та сама штовханина біля дансингів, те саме миготливе неонове світло, ті самі юрби молоді і туристів, які кочують із клубу в клуб. Щось перемінилося в мені раптом, захотілося придбати букет троян, таких, яких я давно не бачив. На довгих стеблах, по грусткому цілофані, з крапельками роси на пурпурових, тугих перістках. Але вуличні торговці навіть уночі передавали